А от про зерно нічого не написав. Тут, напевно, радості було менше. Поїдемо на поле чи в село квартиру шукати. На поле. Що ви тепер робите? Сіємо жито з під конюшини, копаємо картоплю, шаткуємо капусту, класимо помідори та огірки. Ми ж самі себе й харчуємо. На зарослому споришевому подвір'ї біля криниці в упряжі нетерпеливились добрі гостровухі коні. А біля коней широко стояв на живій і вербовій ногах червоний козак Терентій Шульга і ждав очима сонця. Ось встало воно, і передосінній туманець чи тіні почали перебігати йому дорогу. Дивним був цей ранок. Проїхали вони мимо придорожньої верби, і Данилові здалося, що на неї якось незвично дивиться Терентій Іванович Певне тому, що має ногу з верби, і це наймудре дерево стало йому рідним, як завжди при болях стає ріднішою природа людині. Тільки краще б не було цих болів. Так думалось, так бачилось, і крізь усі думи, крізь усі видіння до Данила наближалася золота липа. З'являвся тато. Він забув його обличчя, голос, але відчував руку, що колись, напевне, перед походом лягла йому на дитячу голівку». «О, руки наших батьків! Чого ви одлітаєте, в голуби, і передчасно стоїте землею, травицею та росою?» «Ви, напевне, далеко залетіли думками?» – запитав Максим Петрович. «У правосінь злотаву і свиню», – згадав цієї слова. «Щось таке є в цьому образі», – глянув Максим Петрович у засновану бабиним літом далечінь. І з усміхом чи насмішкою перехопив мову Данила. Ось подивіться, як напатлались останні дні тепла, як ще міцно серпень тримається за літо, а снування і згуки вже має осінні. «О! Та ви поет!» – навіть не помітив мовного лукавства Данила. «Хворий на лірику, але на все життя запрягся у буденні турботи про хліб насушний». Тепер уже серйозно сказав Діденко. Тут не спить моя думка, не спить і душа. Ви ж добре пам'ятаєте, як ми ще недавно ходили біля землі, зурали як-небудь, засіяли чим-небудь, помолилися на сонце, та й роди Боже на роботящого і видащого. І земля-годувальниця родила, що могла, то зерно, то сукровицю свою». Чиновникам от землі і тепер байдуже до копіткої роботи біля неї, їм би скоріше вичелити соки з родючості, виконати план сьогодні, не заглядаючи, що нас чекає завтра. Вони виїхали на липовий шлях, він згори запалив свої свічі смутком згасання, а знизу у дуплах тримав чутке відлуння вітрів. І це знову нагадало тривожно золоту липу і того вершника, що крізь колючий французький дріт кинувся на ворожу батарею, і той ворожий снаряд, що підняв коня і вершника у небо. Невже це був його тато? Отак і почався у школі перший день сільського вчителя Данила Бондаренка, простого, довірливого і затятого хлопця з підкучерявленим житнім чубом, чутливого до людського болю, непримиренного до всього низького лихого, Отак От ще довгі-довгі роки з одного боку шляху йому скрипіла верба, а з другого золота липа не річка, а дерево, що зросло чи то над річкою, чи то біля тієї хатини, яка почаїнну прокигикала через усе його дитинство». А далі пішли інші дні, зі своїми клопотами, турбаціями, зі своїми тінями й просвітками, зі щирим словом і дрібнотою доносів на тому ж папері, в який можна вписати незрівнянний образ і жало гадівки. У такі недобрі дні він згадував свого тата на здибленому коні, згадував і коло святих і грішних у старій церковиці, та й згнітивши свої болі, що уперше осягав мудрість книг, вивчав закони спадної і підвищеної родючості землі, силу сортів, або йшов у завійну діброву чи в маленьку теплицю Максима Петровича, а в того завжди була якась новина, якесь захоплення, якась незвична думка, незвичне слово, хоча б про закоханість соняшників у сонце або про сон вистя. В теплиці стояло літо,